nə ruhun 16-cı dairən yol verilən səhlənkarlıq. Atanın mənzildən xaricdə, kənarda çox qalması. Atanın mənzildən xaricdə, evindən kənarda çox qalması. Yəni bəzi atalar, yəni mənzilinə, öz evinə məhəl qoymurlar. Mənzildən xaricdə çox qalırlar. Və bu da nəyə səbəb olur? Uşaqların fitnəyə düşməsinə, müsibətlərə və uşaqların zay olmasına gətirib çıxarır. Və bunun əlamətlərindən, təzahürlərindən də aşağıdakilardır. Və alış-verişlə məşğul olduğuna görə uşaqlarından yayınması, alış-verişlə, ticarətlə məşğul olaraq uşaqları ilə maraqlanmaması. Hətta buna görə ata danlanarsa, demək cavab olaraq deyir ki, mən, yəni işim də onlardan ötrüdür. Yəni onlardan ötrü mən işləyirəm. Və həmçinin təzahürlərindən yəni ölkənin xaricinə səfər etməsi, əməl, yəni iş üçün və yaxud da gəzinti üçün uzun müddət səfər etməsi. Və həmçinin təzahürlərindən Yəni, evdən xaricdə, kənarda öz yoldaşları ilə uzun saatlarla istirahat yerlərində, gəzinti yerlərində qalması və həmçinin təzahürlərindən, yəni, başqa bir dövcə ilə evləndiyi zaman onunla yəni, çox qalması və uşaqlarını yəni, yalqız qoyması və bununla da artı uşaqlar zay olur və atanın yəni, başqa yerdə olduğunu görək. Və həmçinin təzahürlərdən ananın mənzildən çox çölə çıxması, bazarlara və ziyarətlərə. Və bu da, yəni mənzildən xaricdə qalmağın, yəni bəzi təzahürləridir. Bu əməldə nə qədər, yəni evladlara qarşı səhlənkarlıq vardır. Və həmçinin evlad evladların nə qədər, yəni fitnəyə düşməsi vardır və həmçinin evladlarının şəfqətdən məhrum olması vardır. Tecəki şair buyurur, لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ إِنْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاتِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا Yəni, yetim o insan deyildir ki, onun valideynləri bu həyatın dərdindən, qəmindən qurtararaq onu zəlil saxlayan deyildir. İnnəl yetimə huvəlləri təlqa ləhu ummən təxallət, əv əbən məşğulə. Yetim o uşaqdır ki, anası da var, atası da var, anası onu bıraxıb, yəni ziyarətlərlə, bazarlarda fırlanır və atası da yəni məşğul olaraq, yəni uşaqlar ilə maraqlanmır. Əsli yetim budur, deyir. <coughs> və e, tərbiyədə xələllərdən, yəni 17-cisi, uşaqlara qarşı dua etmək, yəni uşaqlara qarğış etmək. Xüsən dedik analar. Yəni öz uşaqlarına, qarşı evladlarına qarşı, yəni dua ilə, yəni qarış edirlər hər hansı bir boş səbəbə görə, aşağı bir səbəbə görə öz uşağına, öz evladına qızdırma ilə yaxud yəni bir güllə ilə ölməsinə dua edirlər. Lik deyirlər. Yəni səni görüm gülləyə, düşmən gülləsinə tuş gələsən. Və yaxud deyir, maşın səni tapdıxın və yaxud kör olasan, kər olasan bu kimi qarğışlar və həmçində bəzi zatlar vardı ki, öz evladlarına qarşı yəni sadəcə onlara qarşı çıxdıqlarına görə qarğış edirlər və valideynlər bilməmişlər ki, olabilsin bu dua yəni onların etdikləri dua icabət saatına duanın qabul olma vaxtına yəni müvafiq olar və onların duaları qabul olar Və peşman olarlar artı onların peşmançılığı onlara fayda vermez. Buna gələ Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنfusikum, وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أُولَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ اَنْوَالِكُمْ لَا تُوافِقُوا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً تَسْأَلُوا ف۪يهَا عَطَان فَاسْتَجِبُوا لَكُمْ siz, yəni özünüzə qarşı dua etməyin, yəni özünüzə qarışıq etməyin, uşaqlarınıza qarışıq etməyin və mallarınıza da qarışıq etməyin. Yəni ola bilsin, yəni duanın qabul olduğu vaxtda təsadüf edər və duanız qabul olar. Və həmçinin Aznaç bu da, yoxsa 18-ci Tərbiyyətu alə səfəs fil umur və seyyil ibarat və mərdul əxləq Yəni, uşaqları aşağı işlər üzrə tərbiə etmək, yəni, pis ibarələrlə, ifadələrlə onları öyrət, ifadələr öyrətmək, yəni, alçaq əxləq üzrə onları tərbiə etmək necə ki uşaqları klublara həvəsləndirmək, kafillərə təqlid etməyə həvəsləndirmək və bu uşaqlarını qısa paltar geyməyə vərdişləndirmək və həmçinin onları, yəni pis sözlər söylənməsinə, yəni göz yummaq. Və bu da hardan çıxır? Yəni uşaqların belə pis söz sözləri danışması, yəni valideynlərin, ana atanın bu pis ifadələri işlətməsindən irəli gəlir. Və uşaqlar götürür bunu və həmçinin öz öldazlarını pis ləqəblərlə, çağırmalarından ilə gəlir. Və bununla da uşaqlar bu ibarələrə, bu sözlərə, bu ifadələrə vərdiş edirlər və öyrənirlər və bundan sonra da danışıqda ədəb ərkənə rəayət eləmirlər. Və həmçinin tərbiyyədə xələlən 19 cusu Uşaqların qarşısında münqər işləri görmək. Və bu işləri də, yəni etiraf etməsi onların qarşısında. Yəni siqaret çəkmək kimi, saqqal qırxmaq, musiqi dinləmək, o düşük filmlərə baxmaq, teleserialları izləmək və dadının öz qızları qarşısında açıq-saçıq gəzməsi və mənzilindən, evindən heç bir ehtiyacı olmadan çıxması, çox çıxması və bütün bunları hamısı nəyə gətirib çıxardır? Valideynlərin uşaqlar üçün pis nümunə olmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin görürsən ki, ata uşaqlarında münkər işlər görür və onda heç bir şeyini tərp etmir, yəni heç nə hərəkət etmir və bununla da uşaqlar əgər valideyn inkar etmirsə, ata gördüyü münqər işləri, pis işləri inkar etmirsə, artıq ə, o münqər işlərin onlar üçün, uşaqlar üçün yaxşı bir əməl olmasına gətirib çıxadır. Və həmçinin tərbiyədə xəlləllərdən 20-ci mənzilə evə münkər bir şeylərin gətirilməsi, gəl bulunması dəri yox, istəyir bu, yəni çılpaq şəkillər olan jurnalların gətirilməsi, fəsat, yəni dağıdıcı, fəsat, yəni cihazların evə daxil edilməsi, televizor kimi və ya hətta yəni, boş-boş bir şeylər barəsində danışan kitabların evə daxil edilməsi və bundan başqa mümkün hər şeylərin evə daxil edilməsi. Və bunlar da yəni dağıdıcı fəsat törədən vasitələrdir və həmçinin əqidəni dağıdan və əxlaqı pozan mədrəsələrdir. Və həmçinin 20-ci kəsratul müşkilət beynəl valideyn, yəni tərbiyədə xələlin 20-cisi e, valideynlər arasında, yəni ana ata arasında e, problemlərin çox olması. Problemlərin çox olması. Və bunun da Uşaq qarşısında, yəni, çox pis rolu vardır, yəni, belə bir hadisələri görən uşağın halını olacaq, görür ki, atası anasını döyür və anasına qarşı yəni, pis sözlər söyləyir, yəni, belə bir müamiləni, rəftarı görəndən sonra uşaq evdənə kim tərbiə götürəcək. Şəhk yoxdur ki, onda şər hissiyyətlər oynacaq e, və bununla uşağın qəlbində olan rəhmət aradan qalxacaq və o şərə və düşmənciliyə tərəf yönələcəkdir. Və həmkinin e, xələrlərdən 22-cisi e, ziddiyyət, yəni valideynlərin sözlərində və əməlində ziddiyyətin olmasıdır. Məsələn, ata öz evladına doğru danışmağı əmr edir, özü isə yalan danışır. Vəfalı çıxmağı, əhdinə vəfalı çıxmağı əmr edir, özü əhdinə xilaf çıxır. Və yaxşılıq etməyi və qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi əmr edir, özü valideynlərə qarşı çıxır və qohumluq əlaqələrini kəsir və onları siqaret çəkməkdən ə, çəkindirir, özü isə siqaret çəkir. Və bu, ə, bu kimi əməllərin onun ə, ziddiyyətli olması. Yəni bu o demək deyil ki, məsələn, valideynində müəyyən, yəni səhlənkarlıqlar varsa, yəni o, yəni nəsihət etməməlidir. Yəni ola bilərsin, yəni kamil insan ola bilməz, səhlənkərlik olsa da yenə yəni nəsihətini etməlidir. Lakin e, valideynin, yəni imkan daxilində nəyi nəsihət edirsə, birinci o özü onu yerini yetirənlərdən olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir işi əmr edirsə, yəni, ilk əvvəl, hamdan əvvəl onu yerini yetirənlərdən edir. Və bir şeydən çəkinirdirsə, hamdan əvvəl ondan çəkinənlərdən edir. Əgər valideyn onu əməl etməsə, buyurduğuna, artıq onun nəsihətinin təsiri olmaz. Nəsiyyətinin təsiri olmaz. Və həmçinin xələrlərdən 23 üncüsü e, yəni uşaqların tərbiyəsini tərbiyəsi üçün yəni xidmətçilərə, onların tərbiyəsini xidmətçilərə xidmətçilərə e, xidmətçilərə buraxması. Yəni bu da yəni, yaxşı bir iş deyil. Xüsusən deyil ki, əgər xidmətçilər e, yəni kafir qadınlardan olarsa və bu da ki, uşaqların pozulmasına və onların əqidə və axlav tərəfdən pozulmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin xəlaləldən 24-cüsü, eee, yəni qız uşaqlarını bazara məhrəmsiz getməsinə icazə verməsi və onları belə buraxması, e, şək yoxdur ki, bu da yəni, böyük bir, yəni səhlənkarlıqdır və həmçinin əmanətə xəlalət gətirməkdir. Bəzilərini görsən ki, yəni kişilər olan yerə, yəni qız uşaqları ilə gedir və orada Onlar çox qalırlar və onlar orada yəni, gəzişirlər və bu da onların fitnəyə düşməsinə səhəb olur. Əgər deyir ki, ona deyilsə ki, mən atalara, neyə görəsən onlardan bazara getmirsən, deyir ki, mən utanıram ki, onlarla birlikdə orada görünməyimdən utanıram. Sübhanallah, deyir ki, insanlardan utanır, amma Allahdan utanmır. Yəni, cəzadan qorxmurmur mu? Yəni, titnədən qorxmurmur mu? Əgər, deyir ki, insanın qoyunu olarsa, qoyun sürüsü, insan, deyir ki, qoyun sürüsünü çobansız bıraxmır. Qoyun sürüsünü çobansız bıraxmır. Deyir ki, sənin namusun sənə görə öz qoyunundan da ucuzdur mu? Və onlar üçün, yəni, o yırtıcı canavarlardan qorxmursam mı? Şair de buyurur ki وَمَنْ رَعَى غَنَمًا فِي عَرْضِ مَسْبَعَةٍ وَنَا لَعَنْهَا تَوَلَّ رَعْيَهَا الْأَسَدُ Kim qoyunlu vəşşi heyvanlar olan yerdə otararsa və sonra yatıb qalarsa yani çoban yatarsa və onların yani aslanlar o oh, hemen qoyun sürüsünü aslanlar, şirilər otarar. Əgər desən utanırsansa, yəni mehribanlarınla, eee, yəni keçməyə, onlarla bazara getməyə, onda deyir, ayrıca, yəni qadınlar olan bir bazara onları apar. Və həmçinin xələllərdən 25-incisi, yəni telefon tərəfdən səhlənkarlığa yol vermək, yəni telefonu nəzarətsiz evdə telefonu nəzarətsiz buraxmaq. Deyir ki, bəzi axallar, Allah onları hidayət etsin, yəni bu telefon məsələsində məhəl qoymur və onu nəzarəsiz buraxır və əksindən görürsən ki, hər bir otaq üçün yəni onlara, öz uşaqlarına telefon ayırır. Amma bunun o nə qədər təhlükəli olduğunu dərk etmir. Əgər deyir ki, telefonla yaxşı istifadə olunmazsa, artıq bu xarab Ə, yerinə çevirlər, yəni fəsad yerinə çevirlər və telefon telefon vasitəsi ilə nə qədər bəlalar, rüşvəçiliklər üzə çıxmışdır. Nə qədər şerrə və fitnələrə gətirib çıxartmışdır. Nə qədər telefon telefon vasitəsi ilə yəni namuslar əldən getmişdir. Və nə qədər telefon vasitəsilə neçə evlər dağılmışdır. Və həmçinin xəlləllərdə 26-ncisi, yəni övladların xuduğu şeylərdən insanın qafil qalması. Yəni maraqlanmaması, nə kimi şeylər oxuyurlar, nə kimi kitablar. Çünki oxu, yəni insanlar, yəni uşaqların oxuduğu şey onun yəni səlbi yox, müsbət təsir olur. Və bəzi atalar da buna məhəl qoymur və o evladlarının oxuduğu şeylər barəsində soruşmur və evladlarını mənfi əsirli bir kitablara yönəltmir və onları zərərli kitablardan çəkindirmir. Və həmçinin xələrlərdən 27-cisi, evladları aşağı saymaq və onları az həvəsləndirmək. Uşaqları, uşaqlara xor baxmaq yəni və onları az həvəsləndirmək. Yə, bunun mütəzahürlərindən nədir? Yə, uşaqlar danışdığı zaman onları tutturmaq. Danışdığı zaman tutturmaq və onların yəni, söhbətini ələ salmaq, danışıqlarını ələ salmaq. Yəni, bu da uşaqda nə yaradır? Yəni, özündə olan inancını itirir. Yəni, uşaq səhv elədir, artıq ata uşağını tuturursa və onun danışığını məzxərəyə qoyursa, ə, artıq da uşaq özündə olan inancı itirir və bundan sonra yəni, danışmağa gürək etmir və özündə olan o rəyi üzə çıxarda bilmir, ifadə edə bilmir. Və həmçinin bunun təzahürlərindən uşaqlar yəni, xəta etdiyi zaman yəni, onları yəni, pisləmək, hətta müəyyən xətaya yol veriləndə onlara pisləqəb vermək. E, və bu da uşaqda nə yaradır? Xəcalətdir və zəiflik və ata özlüyündə təkəbbürlük, özündən razılıq və bununla e, iki tərəf arasında bir maniə yaranır. Və bundan sonra ata öz uşağına təsir edə bilmir. Və həmçinin bunun təzahürlərindən uşaqlar yəni, düz yola düşdüyü zaman yəni, onlara həmçinin xor baxması. Yəni, bu da ən şiddətlidir, bu, yəni, bu surətlərin şəsi ən şiddətlisi budur. Yəni, bəzi avtalar görürsən ki, uşaqları yəni, təqbal olarsa, yəni, düz yola düşərsə və hidayət yollutarsa, Ə, yəni ata uşaqlara pis baxır, yəni saqqal saxlamasına və yaxud yəni, düz yol tutmasına və bu da onların azılmasına səbəb olur. Və bundan sonra uşaqların geriyə dönməsinə səbəb olur. Və bundan sonra uşaqların da bəlaya, pitnələrə düşməsi səbəb olur. Və həmçinin yəni, xələllərdən 28-cisi uşaqlarla onların tərbiyəsi ilə, yəni məsuliyyəti daşınmaq barədə Məsuliyyətlə yüklənmək barədə onların tərbiyəsi ilə maraqlanmamaq Görürsən, bəzi atalar öz uşaqlarını məsuliyyəti yükləməklə, məsuliyyəti daşımaqla tərbiyə etdirmiş Nəyə görə? Ya onlar rahat olsun deyə və ya da onlara inanmadığına görə, yəni məsuliyyətlə yükləmir Yaxud da onların tərbiyəsinə məhəl qoymadığına görə Görürsən, misal olaraq, bəzi atalar, yəni bəzi ticarət yerləri var, ticarət dükkanları var E, ora işləmək üçün, yəni, başqa yerdən, xaricdən işçilər gətirir, e, olubu üçün kafirlərdən də işçilər gətirir e, və bunun üçün başqa insanlardan yəni, yardım istəyir e, və ev, evladlar isə heç bir əməlsiz və işsiz evdə oturur. Və artıq evladlar da bununla səhlənkar və avaliyyənlərinə qarşı ağ olaraq böyürlər və atanın onlara qarşı rol nə olmalıdır? Əgər, dedik ki, uşaqlar, evladları elm tələb etməklə məşğuldurlarsa, yəni dəvətlə məşğuldursa, də bundan qeyri uca işlərlə məşğuldurlarsa, əgər ata, yəni, ki, yəni başqa yerdən işçi gətirərək onların bu iş üçün ayrılmaları, ayrılmalarını, yəni elm tələb etməsi üçün, dəvət üçün ayrılmalarını istəyirsə, yəni bunda bir şey yoxdur, yəni bir yaxşı işdir bu. Və buna görə ata bu işinə görə on təriflənir, qınanılmır. Amma nə vaxt ataya danılaq gəlir və ata onları yəni, işlətmək iqtidarladır, boşlu uşaqlar və boş olduğu halda yəni, başqa işçiləri götürməsi. Və həmçinin tərbiyyə, tərbiyyədə xələllərdən 29-cusu yəni, evladlarına bir işi düzətməsi üçün və yaxud da daha əsəl bir əmələ, əməllərini dəyişməsi üçün, yəni, fürsət verməməsi. Görürsən, bir balaca xataya görə bəzi atalar yəni, uşağını qınır və buna görə də uşaq artı o xatanı unutmur. Görürsən ki, uşaq uğurluq elədir və ata yəni, uşağını uğru adı ilə çağırır və yaxud da uşaq yəni, yalan danışdırsa, Uşağını, evladını yalançı adı ilə çağırır. E, elə bil ki, yəni onun etdiyi o xata, uşağın etdiyi o xata e, ona vurulan, ona yapışan, ayrılmayan bir zərbədir. Və yaxud da ondan silinməyən bir ar damğasıdır. Və buradan da uşaqlar necə böyüyür? Onların nəfsində bu uğurluq hissləri, yalancı hissləri qalır. Elə bil ki, o eyibdən xilas ola bilmirlər və buna da yardım edən başqa kənardan heç kət tapmırlar ona görə uşaq, yəni xatada edə bilər uğurluq da edə bilər yəni, o adına çağırılması artıq uşaqların gələcəkdə ilə olması olmasına olur və həmçinin tərbiyədə xələldən uşaqların o təbiətini başa düşməmək düzgün başa düşmək yaxud pis başa düşmək yəni, çünki uşaqlar təqilidir həmçinin elm nəfsi keçilir ki alfruqul fərdiyyə Yəni fərqi, fər yəni fərdi fərqlər. Uşaqlar arasında olan fərdi fərqlər. Yəni uşaqlar fərqlidir. Yəni öz işlərində, həm ayaq yoluna getməsində birisi çox qalır, birisi az qalır, yəni müəyyən işlərində. Bular hamısı yəni fərdi fərqlərdir və buna görə bu fərdi fərqlərə görə də uşaqlara yəni diqqət yetirilməlidir. Demək ki, uşaqlar öz oyunlarında, öz təbiətində də, yəni fərqlidirlər. Bəziləri görsə tez hissənir, bəzi uşaqlar və bəziləri gec hissənir və bəziləri görsə normaldır və bəziləri əksinədir və atanın da valideynlərinin hamısına eyni dərəcədə, yəni müəmimətdə olması, rəftarda olması artıq bu düzgün tərbiyə deyil. Həmçinin tə, xəllərlərin 31-incisi. Yəni, o ömür mərhələləni, yaş mərhələlərini e, qiymətləndirməmək. Yəni, validərinlərdən elələr vardır ki, yəni, uşağı ilə elə rəftar edir ki, yəni, balacı uşaqdır, məsələn, böyük yaşlardadır, elə bil ki, o balacı uşaqdır. Amma baxmayaraq ki, artıq o uşaq böyüyüb. Və bu müamilə, bu rəftar uşağın nəfsinə, Təsir edir və uşaqda naqislik yəni, yəni hissləri yaradır. Ona görə deyir ki, hər yaşın öz yəni, mərhələsi var və o mərhələyə uyğunda onunla müamil olunmalıdır və onun o, o dəyərləri qorunmalıdır. Əgər böyük uşaqla, yəni bolaca uşaq kimi əgər edərsə, artıq uşaq özlüyündə naqislik hiss edir. Və həmçinin tərbiyyədə, yəni səhlənkarlıqlarından 32-cisi, başqa belaya düşənlərə gülmək. Başqa belaya düşənlərə gülmək. Yəni, görürsən, bəzi atalar başqa birisini vəziyyətini pisalda halda görəndə, yaxud xəstə görəndə, yaxud müəyyən vəziyyəti pis halda görəndə, ona gülür və onun ailəsini iddiham edir. Yəni, onun ailəsi dəfən tərbiyədə tərbiyə etmir, tərbiyəyə məşğul olmur. Əksinə o Allahdan salamatçılıq, özü üçün salamatçılıq istəmək əvəzinə, afiyət istəməsi əvəzinə və həmkini o vəlayətə düşən üçün afiyət istəməsi əvəzinə, yəni onlara gülür, onları ittiham edir. Və buradan da e, onun uşaqlarının azmasına, onun öz uşaqlarının pozulmasına səbəb olur nəyə görə? O başqasını güldüyünə görə. Və başqasına dil uzatdığına görə və insanlara qarşı cürətli olduğuna görə. Və həmçinin xələllərdən 33-cüsü, evladları üçün məktəb seçdiyi zaman, mədrisə seçdiyi zaman maraqlanmamaq. Büyük çox atalar vardır ki, yəni məktəbdən maraqlanmır. Maraqlanmır məktəbdə dərs deyənlər kimdir, kim olacaq? Və müəllimlər barəsində maraqlanmır, müəllimlərin əxlaqı barəsində maraqlanmır. Ə, və həmçinin o məktəbdə ə, keçirilən proqramlar barəsində maraqlanmırdır. Və həmçinin uşaqlar və orada tələbələr oxuyan tələbələr, şagirdlər barəsində maraqlanmamaqda bu nədir? Tərbiyədə xəlaldir. Və həmçinin tərbiyə xəllərlərindən 34-cüsü, e, yəni əcnəbi, yəni məktəblərinə uşaqları qoymaq, hansı ki, orada əqidə pozuntuları var. Xüsusən də balaca olarlarsa və bu da, yəni onların, yəni pozulmasına, əqidə tərəfdən, həmişə əxlaq tərəfdən pozulmasına gətirib çıxarır və həmçinin 35-ci tərbiyədə səhlənkarlıqdan uşaqların oxuduq mədrəsədə məktəbə ilə yardımlaşmaması. Yaxud o məktəbə getməməsi, yəni qətiyyən onunla maraqlanmaması, yəni yardımlaşmaması. Yəni, görürsən, bir çox atalar yəni, uşaqların öz özlərdən oxuduğu mədrisə ilə, məktəblə maraqlanmırlar. E, Bəlqubbəmələk, ələm, əynə yadırsan, əksinə elə vaxt da, e, yəni, heç bilmirlər ki, öz özlərdən hansı məktəbdə oxuyur. Və həmçinin xələrlərdən 36-cısı məktəbdə, xüsusənlə məktəbdə e, uşağın olduğu yerdə e, öz uşağını müdafiə etməsi öz evladı müdafi etmək görürsəm məktəbdə müəllimlərdən və yaxud da məhsul işçilərdən biri öz evladını danlayır və yaxud da cəzalandırır sonra atası gəlir və qəzəblənir e, şiddətli halda yəni yaxşı diskursiya keçirmək əvəzinə yəni öz qəzəbini uşağının qarşısında müəlliminin üzərinə tökür və bundan sonra nə kimi nəticələr ortaya çıxır Artıq bundan sonra uşaq üçün daha da imkan yaranır. Bundan sonra nə müəllimini sayır və özüylə razılıq əmələ gəlir və bundan sonra nə müəllimlərə də, nə müəllimlərə, nə də tərbiyəçilərə məhəl qoyur. Və həmçinin e, tərbiyədə xaləldə 37-ncisi evladları, oğlan uşaqlarını ehtiyac və qüdrət olduğu halda, imkan olduğu halda, yəni təz sevləndirməmək. Kez evləndirməmək, bu da nədir? Tərbiyyədə xələldir. Bir çox atalar buna məhəl qoymur və öz evladlarını evlənməyə ehtiyacı olduğu halda evləndirmir və baxmayarak ki, onun imkanı var evləndirməyə və bu da böyük bir xatadır. Bunun üzərində yəni, böyük məvsədələr yaranır həm şərd üçün, həm də kollektiv cəmiyyət üçün. Ə, və bununla da görsək onlar yəni, evlənməsi gec qalır və bununla namuslar və axlaqlar zay olur namus və axlaq zay olur və qad-ı ustab-ı dəlikəl ibn-i lədləm übəd-i təzbib və bəzəndə bu tez evlənməyən cavab yəni xəstəliyə düşər olur hə, sağalmaz bir xəstəliyə ə, nə ya, yəni, ə, hadisə səbəbi ilə فَلَا يَتَمَكَّنُوا مَعَهُ مِنَ الزَّوَاجِ ve bununla evlenmeyi bacarmır وَلَا يَقْبُوَ الْعَحَضُ اَنْ يُزَوُجَ bir sebebi ve bunun sebebiyle de başkası yani onu evlendirmeye kabul etmir ve bundan sonra onun kim rahat edecektir onu kim koruyacaktır ona kim bakacaktır eğer görürsen ki valideynler vaktında evlendirmezlerse ve valideynler dünyanı terk edenden sonra dünyadan ayrıldıqdan sonra ona kim baxacaq? Yəni bütün bu məsuliyyəti, yəni valideyn e, daşıyır artıq kəmən an ki yəni o evləndirmədi və o evlənməyəni də yəni qəflətən ölüm də yaxalaya bilər və fəyə təvəqqədən o insanda, o cavan da yəni onun zürriyyəti olmadan dünyanı tərk edir və vəfat edir o zürriyyət ki hansı ki ona dua edəcək ona rəhəm edəcək və onun zikrin yaşadan zürriyyət olmadan evladlar olmadan o dünyanı tərk edir və idə aşəzəlka ləlli axəra zəvəcə rəbəma aşə məməzətan məşətə mutərrəqəl iftəhatəti o insan yaşasa da o yəni evlənməsi gecikdirilən insan yəni artıq həyatı puç olmuş halda və fitnələrə məruz olaraq yaşayar. və ləlli yəxəru zəvəcə yəhrumə min e, sukunənnəfs və evləndirilməsi gecikdirilən insan, yəni nəfs rahatlığından, qəbz rahatlığından və evlənməkdə olan üstünlükdən, fəzillətlərdən məhrum qalar. Summa innez-zəvac məşrufü fil Və sonura yan yəni, evlenmek İslam dininde buyrulan bəyənən aməllərdəndir və ən aşağısı caizdir, icazəlidir. Bəli innel mutaemmile fi adillati şəriə yəcudu alla və kim bu şəri dəlilləri fikirləşərsə, bu sadəcə icaziliyə yox, əksinə bunun müstəhab olmasına və həmində vacib olmasını bildirir evlənməyin və bir çox elməhli e, evlənməyin farzu ayn olduğunu e, buyurmuşdur. Yəni, kim onun imkanı olduğu halda evlənməyə tərk edərsə günah qazanır. Və bunu zahirlər buyurmuşdur. Və İbn-i Həzm nasıl olaraq buyurmuşdur ki, ənə və cümələ rəcəl dünən isə bu, qadınlara o kişilərə artı vacibdir. E, və kəhsani e, bəzi hənəflərdən nəql etmişdir ki, bu farzı kifayədir. Cihad kimi, canazı namazı kimi و نقل عن الاخر ان واجب باشqlarindan da hanafilerden gelmishdir ki vacibdir. Wal qaylu bil wucub min al hanafiy minhum men adda vacib kifayen hanafilerden vacib deyenler de onu yani vacib kifaye adlandirmishdir salam qaytarmaq kimi. Wa minhum men ceala vacib aynen va bazlari ayni her bir shaxsə vacib yani əmel kimi yani qabul etmişlər. Yenecə ki fitr sadaqəsi kimi qurban kimi və Əhməd ibn Hənbəl məsələbində də, yəni vacibliyət barəsində də, yəni qavl vayzəy vardır. Və də bəzi şəfiə İraqlılar qəbul edir ki, o, farz-ı Yəni İraqda olan şəfiilər isə onun farz-ı kifayə olmasını bildirirlər və buna dəlil gətirirlər. Quran ayəsi: yəni qoxnusuz olan qadınlardan evlənin. Nisə surəsi 3-cü ayə. Həmçinin Nur surəsinin 32-ci ayədə: "Van ki hul minkum və salihun min və və imaiikum siz e, sizdən Allah salihləri, e, subayları qullarınızda e, ona subayları da evləndirin." Səyən bas aslan da buyurur ki, ya mən istətam inkumul baq, lə yatasawaj e, nəsli sizdən kimin yəni gücü çatırsa evlənsin və inə ağadulil basar və ahsanul fil farj çünki evlənmək insanın gözünü qoruyur və həmçinin ayb yerini qoruyur və men lem yastaqif alayhi kim evlənməyə gücü çatmazsa o oruç tutsun və inə lehu bu da onun qorunmasıdır. Fə əmrundaun <gülüyor> alil vacib onlarda deyillər ki, həmir gəlib əmirdə bu Vacibi də sünnətə salan, aşağı salan bir, başqa bir, e, yəni çevirən bir şey yoxdur. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o axtalanmaq istəyənləri çəkindirməsi. Yəni, bir qısım insanlar istədirlər ki, axtalansınlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və etdi. Və bu da vacibliyi bildirir. Və dəv, cümhur əhlilərinin istihbəb nikar, cümhur isə e, müstəhəbliyini bildirir, deyilək müstəhəbdir, bəyənilən bir əməldir evlənmək, hansı ki, yəni istəyi var evlənməyə və zinaya düşməkdən qorxusu yoxdur. Buna müstəhəbdir. Əgər deyir ki, onun istəyi güclüdürsə, şiddətlidir isə və zinaya düşmək qorxusu varsa, ona evlənmək vacibdir. Nə vaxt imkan tapdısa, artıq evlənməlidir. Həli nubzan yazıq minə əqvəl əhliləlm fi zəvvac və həmin və Am yani bu da elmi əhlinin evlənmək barəsində buyurduğu rəyləri, sözlərdir. Bununla yanaşı bəzi axılar buna məhəl qoymuş. Min meyanu rusul munqalab və bunun da axırı, yəni yaxşı qurtarmır. Wa e, alal ummeti bi amma bunun təsiri ümmətə də olur. Fa haqiqun alal aba ya'u hada al-amr və buna görə atalara lazımdır ki, vacibdir ki, bu məsələnin, bu işi qavrasınlar, başa düşsünlər. Wa an yasafidu suji aunaikum inda və öz evlatlarını imkan daxilində imkan olduğu zaman evləndirməyə tələssin, tələssin, tələssinlər və evləndirsinlər. Hansına bax, imkan yarandı evlənsinlər, evləndirsinlər onları. Və bundan sonra gəlir 38-ci həlal, bu da qalsın inşallah. Gələndərsə Allahla işdə faydalanasın. Asslanə mühammedə və alihi və sahbi-yəcman.